פרשת חוקת, ספר במדבר, פרק י"ט. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אל עזר הכהן.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 וכיבש בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הערב. והשורף אותה, יכבש בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, וטמא עד הערב. ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, למעין נידה היא. וכיבש האוסף את אפר הפרה את בגדיו, וטמא עד הערב, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם, לחוקת עולם. הנוגע באמת לכל נפש אדם, וטמא שבעת ימים. הוא יתחתא בו, ביום השלישי, וביום השביעי יתהר, ואם לא יתחתא, ביום השלישי, וביום השביעי לא יטהר. כל הנוגע באמת ונפש האדם אשר ימות ולא יתחתה את משכן ה' טמא ונכרתה נפש ההיא מישראל כי מני דן לא זורק עליו טמא יהיה עוד טומאתו בו. זאת התורה אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים וכל כלי פתוח אשר אין צמית פתיל עליו טמא הוא וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקאבר יטמע שבעת ימים. ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. ולקח איזו וטבל במים איש טהור והיזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנוגע בעצם או בחלל, או במת, או בכבר. והיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השבעי, וחיטאו ביום השבעי, וכיבש בגדיו, ורחץ במים, וטהר בערב. ואיש אשר יטמא, ולא יתחטא, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טמא, מנידה לו זורק עליו, טמא הוא. והייתה להם לחוקת עולם, ומזה מי הנידה יכבש בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמע עד הערב, וכל אשר ייגע בו הטמא יטמע, והנפש הנוגעת תטמע עד הערב.